Euskadi Erratiko Informazio Zerbitzuak. Goizak gaur. Arratsalde on guztioi. Euria egin du urtegiak bet eta daude, baina argindarraren fakturak gora eta gora jarraitzen du. Urteko maksimuuetan aager da argindarraren prezioa gaur eta iazkoarekin alderatuta ehunekoa hamaika garestitu da. Azken finean argindarra ekoizten duten mayororisten eskuetan gaudelako Santio Itixoa deribe goienerreko erreko zuzendari nagusia. Hori izan da baitere goien ertik aldarrekatu begungoz bat, ba, nola baiit kompetentzia gutxi dago la merkatuan eta nola ekoizpen ba, aktiboak aktibo gehienak.eta Esku oso gutxitan dauden, ba, olako arriskuak daude eta sufritzen ari gara tan baiz. Ta Argindarraren prezua inoizko maioa altuenetan dago Euguskal Herrian eta Estatu osoan iazko prezioekin alderatuta euneko amar garestitu da eta ia irurogeitabi euroan dago Estatuko batazbesteko argindarraren erreziboa. Joandeen urtean ere, prezioak igo zirenean, leortearen ondorio zela esantziguten arduradunek, aurten ura badago, baina prezioak igo egin dira berdin karbono dioksiduaren isurketei ezartzen zaien isunagatik bada, baina baita ere, energia ekoizten duten majoristen espekulazioagatik. Aitorrurkola. Goiko sapaia jo dute bai, argindarraren prezioek abuztuan, joan den hilian baino euneko 2,6 gehiago eta iazko abuztua baino euneko amar gehiago. Jose Dominguez Abascal energiarako estatu idazkariak esan du irten bide zaila duela egoera honek majoristen eskudagolako energia ekoizpeen gehiena eta haue kompeten apenaz dutenez, jaia nahi dutena egindezaketela aditzera eman du. Arrazo eman dio horretan xantio deribe energia irabazias gabe merkaturatzen duen goiener kooperatibako zuzendariak. Bi faktorea ipatu dizkigu, aurten argindarra ingaresti egoteko batetik martxotik aurrera zehobi xurtzen duten ekoizlei ezartzen zaien isuna bezeroak orden duberduelako konsumoa eta isuna ere bai. Bestetik estatuko urtegien jaben jarrera, orain artez bezala oso garesti saltzen ari direlako sortzea hainbeste kostatzen ez haien kilo batioa hottsua deri be. Urtegiak kudeatzen ari direnak, azken finan enpresa potoloenak esaltzen ari dira energia oso oso garesti. Nolaabaita haien askatasunada da nolaolako gauzak egiteko, baino beste urtetan ez zuten akorik egiten eta aurten egiten aria eta ez dugu inolako arrazoirik ikusten bakarrik, azken finan ba, diru gehiago e, irabaziko dutela. Aurteen energia sortzeko teknologia gehien erabiltzen duten ekoizlei erosistaile argindar gehiago eta hori ordaindu egiten da urte amaitu horretik gauzako bezeko itxaropen gutxi adiratu dutea adituak.